найліпшому куреню, і по одній батареї для формування збірної парадної бригади. Командантом цієї почесної бригади призначається він, сотник Станімір, котрий особисто мусить зголоситися до корпусного штабу. Осип ще не встиг обміскувати наказ, як надійшов новий. Він, сотник Станімір, повинен прибути зі своїм коренем о п'ятій годині ранку на головний залізничний двірець. Кишеньковий годинник показував за 20 хвилин четверту. Час піднімати стрільців. Станімір вийшов до станційної зали з купу освітленої через вікна надвірним ліхтарем. Хлопці спали хто де впав, де котрі на лавах, Дехто на підвіконні, а більшість лежала покотом на підлозі. Під стіною Осип побачив у чудній позі Мирона Гірняка. Той скрутився калачиком, підклавши одну руку під щоку, а другу тримав у кишені. На його обличчі блукала сонна посмішка. «Припильнуйте за ним, Осипе! Він такий неуважний у мене!» Віршник. Це ж треба, подумав Станімір. Волею проведення парад припав на святу неділю. Цікаво, головний отаман парадуватиме на білому коні чи на автомобілі. Частина друга. Твої очі квіти темно-сині на узбіччі радісних доріг. Чи зустрінемось з тобою знову на своїх, Дорогах войових Пісня Розділ Перша Вони йшли уздовж залізничних кулій повз нескінченні ряди товарних вагонів, на яких навіть у тьмяному світлі станційних вогнів можна було прочитати багато написів. Кожен вагон був як окрема сторінка велетенської книги, яку писало до сто людей. Бей хохлоу самостийников. Уничтожим желто-блакитную гидру в ее логове. Смерть немецким наемникам-галичанам. Крестьяне, вы дадите нам хлеб, мы вам свободу. Петлюра Халуй мировой буржуазии. Условий холуй стерлася литера «О». Тому Петро Гультайчук не міг уторопати, про що там йдеться. «А що то є хлуй?» – сором'язливо спитав він у Михася Проціва, оскільки той побував у російському полоні і по їхньому трохи тямив. «Хлуй?» – так само сором'язливо перепитав Михась. Він десь ніби чув таке слово, але що воно означає – не знав. «Москальське глупство», – сказав Михась. «Зноска. Глупство – брутальна лайка. У нас таких слів нема. Як я тобі перекладу?» Окрім лайливих написів, на деяких вагонах були і поштиві. «Хліб для робітників Красного Петрограда, от з Совєтської України. Благодаріть не надо, це наш долг». О п'ятій ранку вони були на київському головному двірці. Незважаючи на досвітню годину, тут, на Майдані, ворушилося багато військового люду. Біля центрального входу стояло два легкових автомобілі з відкритим верхом. Штаб корпусу містився в пасажирському салоні першої кляси, де також було гамірно. Один заходив, другий виходив, двері не зачинялися. Станімір зголосився до команданта їхнього корпусу полковника Вольфа. Арнольд Вольф замінив на цій посаді Антона Кравса після того, як той очолив центральну армійську групу. Австрієць Вольф добре розумів українську, але говорив кепсько. Він німецькою мовою пояснив Станімірові, що сталося те, чого вони найбільше боялися: з лівого берега Дніпра до Києва підходять денікінці. Вони вже ударниці, обсадили з того боку ланцюговий і залізничний мости, готуються увійти до Києва. Тому дефіляду скасовано, сказав полковник Вольф. Принаймні, тепер вона не на часі. «А як же?» – хотів запитати Станімір, але полковник його випередив. Головний отаман відкликав свій наказ. «Він уже знає. Зараз ми чекаємо на генерала Кравса. Десь він застряг на залізниці». Поки полковник сумно хитав головою, приїхав начальник штабу першого корпусу майор Куніш і привіз нові розпорядження. «Треба...» Негайно взяти під охорону найважливіші об'єкти міста. Вашому кореневі, пане сотнику, майор Куніш подивився на Станіміра червоними від безсоння очима, випадає особлива ділянка. Мусите обсадити міську думу, септоратушу і головну пошту. «Обсадити, але не стріляти», сказав німецькою полковник Вольф. «Не розумію», Запитально глянув на нього Станімір. «Це не мій наказ», – розвів руками полковник. «І як можна охороняти об'єкт з такою умовою? То може нам і зброю не брати з собою?» «Така настанова головного штабу», – сказав полковник Вольф. «Буде інакше, тоді і діятимемо інакше». А поки що в разі зустрічі з денікінцями, мусимо вести переговори пояснив майор Куніш, кліпаючи червоними, як у кроля очима. «Переговорювати про що?» – спитав Станімір. «Шукати згоди, аби вони залишалися на своїх позиціях, а ми на своїх», – сказав майор Куніш. «До остаточного з'ясування становища на вищому командному рівні». «Обсадити, але не стріляти», – кисло всміхнувся полковник Вольф. «Виконуйте наказ» пане сотнику. Станімір вийшов на двір, де вже розвиднялося. Над темними дахами міських будівель розживіло край небо. З важким серцем він підкликав старшин, щоб пояснити становище. Знав, як це гнітюче вплине на стрільців. Але що зробиш? Місто все одно їхнє. Можна обійтися без параду. Зате зараз вони нарешті побачать Київ завидно, гордо продефілюють його вранішніми вулицями аж до Хрещатика, де стоїть міська ратуша. Чим тобі не парад? Станімірові не довелося нікому пояснювати, чому змінилися плани.